Sveriges Radio. Jag slänger mig ur bilen och skriker till Joe att göra samma sak. Men han sitter bara kvar och stirrar på det. Hallå? Jag befinner mig utanför stan. Mätan på instrumentan, den bara hoppar upp och ner. Och... Radion har slutat fungera. Kanske 40 meter brett. Det ser ut som att det var metall, aluminium. Men, nu du någonting. Nu, nu... Men ingen kommer ju! Du... Nu. Röda strålkastare på himlen Äggformade och torpedlika föremål som blockerar vägen Bilmotorer som dör Under ett intensivt dygn i en liten stad i Texas Vittnar ett stort antal människor Om att de har varit med om liknande oförklarliga händelser Ingen människa i världen kan förstå vilken hastighet Det där föremålet färdades med Uppslukad av himlen. Ett dygn som världen helst vill glömma. Du lyssnar på UFO-podden i P3 med mig, Moa Gammel. Utomjordiska berättelser baserade på verkliga händelser. Det här avsnittet handlar om mysteriet i Levelend- Levelands poliskontor, det här är kommissarie Fowler. Kvällen i scen, den 2 november 1957, okay. när vittnesmålen börjar komma in till polisstationen i Leveland, Texas. Försök att lugna ner er lite, var är ni någonstans nu? Strax före 11 får polisen A.G. Fowler det första samtalet. Ja, oh, ja, jag hör dig. Mannen som ringer heter Pedro Saucedo och arbetar som jordbrukare i utkanten av stan jag och min kollega Joe, vi sitter lastbilen på väg hem efter jobbet. Vi åker route 116 och vi är kanske 6 km väster eller norr om stan. mira otra Vi ser en, en, en röd flamma som en stor blixt på höger sida av bilen. Baja la velocidad. anda Vi kryper fram i bilen. Och då ser vi att flammen är något annat. Den, den, den sjunker mot vägen och landar där framme. Mitt framför oss. Lång, metallisk. Av lång och spets. Den ser ut som en, som en torped. Kipaså, har du tagit till Sen, från ingenstans, dör motorn på lastbilen. Vi försöker såklart starta den igen, men ingenting händer. Pedro och Joe ser hur torpeden börjar röra sig i riktning mot lastbilen. Först långsamt, för att sen accelerera i fart. Jag slänger mig ur bilen och skriker till Joe att göra samma sak. Han sitter bara kvar och... stirrar på det. Jag är helt säker på att det ska krocka mig. Så jag kastar mig på marken precis när det flyger över oss. Så snabbt att bilen lyfter lite från marken. Och samtidigt så kommer en, en stark hetta som att, som att det brinner på vägen. Så fort föremålet försvunnit starta lastbilen igen. Ja, den fungerar helt normalt. Som om ingenting har hänt. Det hoppas mig De två männen kör bort till staden Whiteface, en dryg kvart därifrån. ni Pedro och Joe hittar en telefonkiosk i stan. Men ingen av dem vill ringa. Vi visste ju att ingen skulle tro oss. Och... Ja, vi var riktigt jävla rädda. Med en darrande hand lyfter Pedro Luren och slår numret till polisen i Leveland. Det här är kommissarie Fowler. På kontoret sitter polismannen AJ Fowler. Okej, okay. försök att lugna ner er lite. Var är ni någonstans nu? Ah, ja, jag hör dig. Försök bara att prata lite långsamt. I efterhand har Fowler berättat att Pedro Saucedo lät rejält uppjagad. Han tänker att mannen kanske var berusad och har svårt att ta samtalet på allvar. Ja, Fowler. Vad var det ni såg för? Men någonting? detta är bara början kan du, kan du på ett det? intensivt dygn av fler uppjagade vittnesmål. Hallå, jag befinner mig utanför stan. Här, mitt på vägen, kanske 17 km norr. Alltså, radion bara dog. Den dog. Allt såg ju helt normalt ut. Mätan på instrumentanelen, den bara hoppade upp och ner, och nu har radion slutat fungera. Och... Motorn är fortfarande död. Försökte starta bilen men gick inte. Då, då, då ser jag ett föremål längre bort. Det, det är kanske. Det 40 meter brett. Det ser ut som att det var av metall, aluminium. Så jag börjar köra hem och, lå och låser in mig. Det är då jag får höra att jag inte är ensam om det jag har sett. Jag, jag är väl inte ensam om det här? Jag är väl inte ensam om vad sätta har Allt som allt får polisen i Leveland in 15 samtal under det närmaste dygnet- från människor som uppger att de bevittnat samma typ av händelse- hade det här laget blivit en grej bland oss på stationen. En av de poliser som undersöker vittnesmålen- är sheriffen Weir Clem från Hockley County. Alla ville vara först med att hitta lösningen. Slå hål på mystiken och ryktena som sa att det skulle röra sig om. Ett övernaturligt fenomen. Jag tror ingen hade räknat med att det kunde innebära en fara för oss- Ser ut, så, du vet, de ser ut som jag vet inte vad klockan är halv två på de eftermiddagen det är det. när Wear Clem och kommissarie Fowler kommer fram till en trafikkorsning utanför stan. Och så exakt är skulle klippa. Ja vad fan det skulle vara. Ja. Kolla där då. Vad fan är det där? Så när vi sitter där så ser min kollega ett starkt rött ljussked. Nästan, nästan som en vacker zonergång längre bort. Wow, tänker vi. Kör dit. När vi närmar oss så ser vi att det röda ljuset att det liknar mer ett föremål som liksom, som liksom hänger över vägen. Vi hade hört om motorproblem som folk drabbats av, men inget av det händer oss. Istället följer poliserna efter föremålet när det rör sig ut på motorvägen. Det ser ut som en kula, som en större fotboll som går från rött till vitt, ibland starkt, gult bländande. Nästan som att det sitter en strålkastare under och som sveper över oss. Framför att nu skulle det lysas med strålkastare, det är på dagen. Så slår vi på sirenerna för att få se om vi får någon kontakt. Och då ser vi hur det här föremålet, hur det verkar lägga in en tillväxel och drar iväg fortare än något jag någonsin sett. Så vi försöker följa efter den, men, men det är helt länlöst. Ingen väntar i världen kan förstå vilken hastighet det där föremålet färdades med. Och hur du stack iväg. Försvann. Uppslukade himlen. Det kändes inte som att du ville oss illa, utan mer som att vi skulle veta att du fanns. CBS Radio the news. Tio år tidigare ser den amerikanska piloten Kenneth Arnold. Nio spegelblanka skivor flyger över i snöklädda Mount Rainier i Nordvästra USA. Dessa föremål blir de första som kommer att beskrivas som flygande tefat. Good evening. Tonight we go after a fantastic story. Arnolds observation leder till en flygande tefat hysteri. The story that flying saucers from other worlds are visiting our planet just as we are exploring outer space with our own rocket satellites. This is a UFO, Unidentified Flying Object, popularly called a flying saucer. For the past three years, a large number of perfectly sane and reliable people have been involved in this flying saucer business. We read about them, talk about them, wonder about these reports of strange phenomena in the skies. If you want to hear his own evidence that the saucers are real, och hans reaktion till två amerikanskare som säger att de har språkade med män från Venus. Vi we'll går efter de här historierna i bara en moment. Och 1952 startade amerikanska flygvapnet Project Blue Book ett initiativ för att utreda uf-aktiviteter i landet. CBS Radio presents the news från Washington. Here is Bob Fearpoint. 1957 när de många uf-observationerna i Leveland avlöser varandra får det stor uppmärksamhet i medierna. Folks in Levelland, Texas are worried about strange objects in their neighborhood. Sheriff Weir Clem says he has received several reports of a strange Object, about 200 feet long. Och för att undersöka händelserna skickar Project Bluebook en utredare till platsen. Men väl i Leveland förhör utredaren bara tre av de femton vittnena. Utöver det är det enda han gör att ta reda på väderförhållandena på platsen. Utredaren konstaterar att området under flera dagar dragits med dåligt väder och att det, natten mot den 3 november, kulminerat i storm, regn och oska. I en officiell rapport fastslås senare att orsaken bakom händelserna var just en allvarlig storm, troligen orsakad av så kallade klotblixtar decimeterstora, lysande klot- som oftast uppstår under dåliga väderförhållanden. Att bilarnas motorer plötsligt slutat fungera- förklarar utredaren med att det blöta vädret- stört fordonens mekanik- och orsakat en elektrisk kortslutning. Ja, självfallet kan man ifrågasätta- varför utredaren bara förhör tre av vittnena? Astronomen Dr. Joseph Allen Hynek- i över två decennier arbetar han som rådgivare och konsult åt det amerikanska flygvapnet. I början av 50-talet är Heineck starkt skeptisk till Ufon. Så jag trodde att de här vittnesmålen, de här rapporterna som människor kom med att de var skrivna av okunniga människor som inte visste någonting om naturliga fenomen eller föremål eller sånt som människan hade skapat. Då, på 1950-talet, då kände jag mest att hela ämnet bara var ett stort skämt. Då att det var ett fenomen som skulle försvinna. Som en, en fluga som bara skulle vara borta en dag. Men allt eftersom upptäcker Heineck att UFO-företeelserna är svårare att avvisa än han först trodde. Och att hans uppdragsgivare, flygvapnets intentioner med produktblåbok. Blue Book- inte alls är vad det först verkade som. Det är självklart att det fanns en press både från medierna och från allmänheten att komma med svar när det gällde de här UFO-frågorna och inte minst när det gällde Levelend-fallet. Och det är i sin tur det skapade ju ett tryck på oss som utreder de här fallen att komma med naturliga förklaringar, även om vi inte hade några naturliga förklaringar att komma med. Det börjar mer om att gå upp för mig att Blueboks främsta uppgift det var att kväva den militären ansåg var en ren UFO-hysteri. det var väl där någonstans som hela projektet gick vilse. Många är också de vittnare från Leveland som har svårt att acceptera den officiella sanningen som presenteras av Project Blue Book. En av dem är sheriffen Weir Clem. Det var kanske dumt av mig att tro att, att det skulle ge någon slags legitimitet- att jag och min kollega, vi som var poliser- vittnade om att vi också sett något. Men det var inte mycket som togs på allvar av det här blåbokprojektet. Det var en ovanligt klar dag. Att det vi såg skulle ha att göra med något oväder kan vi avfärda på en gång. När händelserna i levland äger rum- är Dr. J. Allen Heinig fullt sysselsatt med att övervaka det sovjetiska rymdprogrammet Sputnik- som den 3 november skickar upp sin andra satellit, Sputnik 2, i jordens omloppsvana. Som anställd av flygvapnet ägnar Heineck de kommande månaderna åt att göra efterforskningar i arkiven. När jag gick igenom utredningen från Leverland-fallet upptäckte jag att inga andra personer, förutom de tre som förhördes, nämns i papperen. Och trots då att man vet att polisen fick in ytterligare tolv samtal. Dessutom upptäcker Heineck att huvudvittnet Pedro Saucedo inte anses tillförlitlig. I rapporten har man helt bortsett från hans vittnesmål på grund av hans låga bildning. Utredaren beskriver honom som en enkel jordbrukare med grundskoleexamen. Hans mexikanska ursprung hade också gjort honom mindre trovärdig i utredarens ögon. Det var också något som verkar ha legat honom i och det är rätt häpnadsväckande faktiskt. Hur hade man värderat hans vittnesmål? Om Pedro Saucedo hade varit en kritvitt amerikan som pratade perfekt engelska. Ungefär samtidigt som Heinrich gör sina egna efterforskningar- publicerar University of Arizona en studie som slår fast- att inte förekommit någon storm eller åskväder alls i närheten av Levland. Det man kunnat bekräfta- efter att ha kontrollerat datauppgifter om väderförhållandena den 2 och 3 november i området. Blue Books utredare hävdade att den allvarliga stormen orsakat klotblixtar. Men klotblixtar, noterar Heinek, är kortvariga elektriska fenomen som i regel försvinner lika fort som de uppstår. Så det är svårt att bevisa deras existens här i efterhand. Och de kan definitivt inte ta som 100% i konkreta belägg för vad som händer här dygnet i Läverland. Jag skulle inte kalla det en direkt order, men det verkar ha funnits ett krav ovanifrån att så långt som möjligt radera alla former av misstankar eller antydningar om UFO-fenomen i Läverland. Tekterna som Heineck gjorde under sin utredning av Levlandfallet ledde till att han genomgick en personlig förvandling. Från att ha varit en benhård skeptiker till ufon och flygande tefat blev han under 70-talet en av ufologins viktigaste talesmän. Det är klart att när man tar det steget, att byta från att vara en, en seriös forskare till att bli en, en lika seriös ufolog, det tog inte alla särskilt positivt. Men jag ångrar mig aldrig. Jag vågade faktiskt, jag vågade gå utanför och se bortom flygvapnets snäva radar. År 1973 grundar Heinegg CUFOS, Center for UFO Studies. Baserad i Chicago ägnar sig organisationen åt att på en vetenskaplig nivå- –analysera olika UFO-fall. Center for UFO Studies gjorde egentligen allt det som Blue Book inte hade lyckats med– –men som man utgett sig för att göra. Trots Hainiks försök att gräva djupare i Levland-fallet– –räknas än idag den slutsats som Project Blue Book presenterade som den officiella förklaringen. Och frågorna förblir obesvarade. Varför tog Project Blue Book så lätt- på en så ovanlig händelse? Varför var de så ovilliga att gå vidare- med det som än idag räknas- som ett av vår tids största ufo-mysterium? Heineck lär själv har sagt så här. Allt för ofta har det hänt- att vetenskapen blundat för viktiga upptäckter. Helt enkelt för att nya fenomen- –inte alltid stämmer överens med vår tids uppfattning om vetenskapens möjligheter. Ufo-podden i P3 Utomjordiska berättelser inspirerade av verkligheten En produktion av Sveriges radiodrama. I rollerna Tito Pencheff Pablo Leiva Vänge, Christian Fex Claes Svan Berättare Moa Gammel Manus Gunnar Eriksson Regi Laura Wilborg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 Har du varit med om något utomjordiskt? Maila oss på UFOpodden@snabela.svenskradio.se